Y paro rata. Ikusten bezua beraz da Hendaian gauza zarraroak e, gertatzen direla, baita Ondarribian ere. Muliateko babes ofizialeko etxe bizitzen sozketa asko itzegin zen beren momentuan, baita hemen Antxeta irratian, baina sozketa horrek emandakoaz ondoren ez eta gora bera hondiak emandira, eh, izan ere benoba, eh, banketzek erakin zuzena izan dute, ba, etxe bizitze promozio e, gehienetan bezalaxe, e, kasu honetan e, babes ofizialekoak baldin badira ere. Eta honen inguruan itzegiteko aipatu ba Bildu udaltaldeko lego biko bildu daltaldeko e, kidea ba, e, Mikel e, Garmendia Dula hain zuzen ere ba telefonen beste muturrea Mikel, gaixo eguer dion gaixo eguer dion eguer dion, beno, ba, esan bezala e, zozketaz askoitzekin izan zen baita onuradunak e, ba, zintzuk izan ziren, baina ipatu ba, zenbait familirekin e, arazoak sortu direla, e, zozketan etxe bizitza bat egokitu arren ezin izango butelako ba, bertan bizi, ez da? Bai, bai, bueno, gugutalde bezala, bildu talde bezala hori ikusten duen. E, muliateko sosketan, e, zenbait parteide sortatuak izan ziren, baina ala eta guztiz ere berrogei familie baino gehiago gelditu dira e, txelikabe, batzuk, arazo batzuk dituzte dago beste batzuk beste arazoak. E, gu plantatzen genduena, ba zen e, guri ikusten ditik e, familioatek, e, eta, eta e, sorteoan sartzeko aldeginak egin balima ditu eta berebidez, bidez, sosketan neokitu balima bizitzaren bat, ez dula lakampo gelditu behar kutsak edo rural kutsak e, baimena edo diruaz diolago ematen. Ze, bueno, askotan gertatzen dira, ba, jende kopuru bat, ba, agian e, urte betez, igual paroan gelditzen dela, baino gero berriz lan, lan ean azten da. Mm -hmm. Orduan gu, guk usteo genuen, e, udaletxetik e, e, erantzun bat eman behar zaiola e, adizkide horriei. Esate baterako e, erokitzu zaion personei e, guztiz onartua izan dedila ipixua e, hartzeko. Beste gauza bata nola egin, baina hortarako dago udaletxea, Eta bertan astertu beharko litzateke, e, ze, ze motatako laguntzak edo, edo tresnak erabili, e, kutsak ez ditunak erabiltzen, uhum. adibidez. Bai, en, gogoratu beharra dugun oran ere e, udalak, babes ofizialeko etxe bizitzetarako sozketan parteatua litzateko, eskatzailearen, ba, diru sarrera, minimo eta maksimo batzuk eskatzen zituela, e, beraz, pentsatzeko da, e, minimoiek betetzen zituzten familiek, nahiz eta behatzi mila eurotik gertu izan, E, babes ofizialeko etxe bizitza batentzako, maie guaskatzeko baldintzak ere betetzen zituela, udalaren ustez, ez da? Horiz luke udaletxeak eh, aurrikusi behar edo, a, banketxe gero... <haz> Bai, bai, bai, betetzen zituen, gertatzen dena maileguak bai, gu, denak e, e, kutsara joan, eta gero maieguan nola bihurtzen diren, e, nahiz eta udala jarri e, e, minimo eta maksimo batzuk, gero e, kutsak ez dizkizu eskatzen maieguak egiteko hori bakarri behiz, zenbait gauza gehiago, mm -hmm. e, gaur ego maieguak egiteko, soldotarekin bakarrik ez dizu maieguak ematen, zirmatu e, behar duzu beste, beste, beste inbatzen deren, e, E, data. Ordun horregatik esaten dendun eta da, gero gertatzen daik naiz eta jendea hori e, bat, batek e, e, baldintzak bete ba baldintza bete betetzen zituen, zituen orain, de, orain dela urte bete baina kasu honetan adidez ba igual ba pertsona bat edo bi ba galdu dute lana. Mm -hmm. Ordun eh claro, e, eskutzera joandia ta es es diet ematen mailegua. Ordun horregatik Horregatik esaten gen dugu udaletzetik edo batzar e, zergatik e, egin diezela zeozer, eh, jende hori e, aalis adunduela etxe e, hoietan sartu. Gero, e, ba, bueno, ba, gero ez balin baditu betetzen urtean zehar, hori ba, erabakikeko da zer egin pertson horiekin. Baino e, e, urtean egon itxiten Ondarribian etxe jasotzeko eta gero, olaba patean kanpo gelditu es ineskuala gure taldearentzat. Mm -hmm. Eh aipatu gara dugu gogoratu Muliateko promozioa eraikitzen ari direla oraindik, baina horrez gainera beste 65 etxe bizitza gehiago e, zozkatu beharko bituztela, e, bigarren promozio e, batean Aitor Kerejeta Alkateak e, bigarren promozio horretan alokairu sozialaren aldeko apostu egiteko asmo azaltu du. Ezko eh ba e, alokairuan zenbat etxe mango bitutzen zehaztu. Berarbadare alokairu sozialarena da E, ba, familia huentzako atera bidegokiena, edo e, gutxenez, e, sistema horrekin ez, ez litzak horrelakorik erratuko, ezta? da? Bai, bueno, e, ikusia barra dago mulieteko bidarren zer lan zenbate alokatzeko isuatatzen dian, eh? Oainatea ia horretak bost, eta uhum. ikusiko dugu zenbatatzen diren, zara, bueno, gauza daude bezala ez da errexan baina denla-denla hori, hitzegin e, behar da, eta bide batez e, e, aukera bat bilatu behar da pertsona hauetatik, hauen txako Bai, atera bideren bat. Eh? E, bai. bai, bestalde... Ikusi berra dago gaina, ondarre bi, ematen du jende, jende ugaria eta jende ospetsua eta jende didu dagoela, baino baino ez dala, eh? daude, sortzireun langa bezian, dauden sortzireun persona daude, <coughs> eta gero... Eh, aldun ditik, eh, jasotzen duen eh, dirua eh, RGI-a eta bitartez an eh, bitartez eunda berritamasei familie dira eta guztira sotzer eunda piko persona, e? Eh, Babes hartzen duenak aldun ditik uhum. deraz, eh, bueno, amaos mila persona gara eh, ondarrebin eta mila inguruan daude eh, erderaz esaten dena situazioen precaria, e? Eh. Ez da, hemen... E, ikusten dena bakarri, bai, barruan arazoa lagu da bai, horretara, horretara noa hain zuzen ere, horixe e, ba, xe gogoratu nahi izan duzuela ba, beharroi eta mar bat e, familii, e, diru sargari gabe laguntza soziala jaso beharrean e, aurkitzen direla ondarribian, karitaselakundeak ere e, nabarmendu du ezta. da, e, diru laguntzetan e, asko emendatu behar izan dutela e, azken urte hauetan, krisiaren ondorioz ondarribian ere Bai, bai, Nuski, hori esaten ean, hori e, gertatzen dela e, aldun ditik e, e, laguntza hartzen duten familiak enda berritamasei uste dut direla, e, baina e, personako burra sortzereun da piko, e, e, lareun edo inguru, lare inguru horretan jasotzen ari dira, eta hori esan nahi duen darribien behar, behar, beharra daudela, beste herritan izango dira, Nuski, baina ondarri bian ere, zerbitzu e, batzordetik eta udaletxetik e, uda egin behar, da e, aurkezpen nahundia hoa. E, Esate bat erako e, langabezien da duen perso nahi, ez, ez du hitzen behar e, lanbideke egiten duena edo edo diak egiten duen, baiz egin. Ondarri biko udalak ere parte hartu behar du lan horretan. Eta poltsa bat iriki, E, jendea, ba, bueno, badakizu, eh 50 urtetik gorago dagoen jendea, e, ez duela la ez duela lanik aurkitzen nola da, eh? Mm -hmm. Zati, bueno, badakigu dena e, ke currículumak biladi nola hortzen dian 50 urtekorako pertsonarekin. Eta bueno, hori zen pizka bate, eh? e, beharra daude eta bueno, hostzer e, hobek. La mía anaberse renginditeken. Argi dago krisia e, ez dela herrika joaten eta eh, dagoenak e, pairatzen duena, e, langabezi tasa izanak izan, eh, argi lagunena da. Eh, benoba, ba egoera horratan aurkitzen dena e, ikusten bituela eh, gorriak baita baita hondarribian ere. horrekin ba, ba, geratuko gara Mikel Garmiia. Garmiia bat, bai? bat esango dizut e, zein, zein dagoen gobernuan orain autoezkunde barru direla. E, ez, ez du garantzia Gauza izango ze Krisia oso larria da e, Inork ez du hemen dikaterako e. Bere gisa junga krisia Eta bere bakarrik ateako ze Ez daude marken, e, Formula Formula ola magikorik mm -hmm. e, Lana aurretik egin behar zan Eta ez zen eginda horrein Horrein dago dator, datorrena. Bai, e, modan dago esatea ere, ez da, ba, merkatuek e, agintzen dutena, gaur bai, egun, ba, e, bai. agintariek, e, ba, merkatuak e, direla intuzen bai, dut. Ba, ba, gaina, ikusten, ikusten, ikusten, e, e, <coughs> ikusten, ikusten, ikusten, egunkariek eta, bueno, eta telebiztan eta dena, denak, denei diote dirua. Ta, uh -huh. nola da posibleago? Herri e, batek, e, usen dio besteari, honek besteari, oz, eta azken nian, ezin, Pesetabatekin, ari dira jokatzen, hori biztanle, eta hori, bueno, aurreko gauza da, ta baina, atzatzeko zalea. <hieres> Ongi da Mikel Garmentia, gogeta horrekin geratzen gara, eskermila, eh? gurean izatea gari. Bai, zuri. Onda izan, aio. Bai, aur.